Ні Таня, ні баба, ні дядько Андрій власним очам не вірили. Ніна тримала в руках два яскраво-червоні на один кшталт пошиті пальтичка. Менше на дівчинку двох-трьох, більше восьми-дев'яти років. Де й ділася прихована Танина неприязнь. Блідаличко дівчинки від радісної несподіванки аж порожевіло. Це твоє, Таню, ясно? Простягла дорогоцінний скарб принцеса. А таня стояла, мов загіпнотизована, боялася йняти віри своєму щастю, боялась доторкнутись до фантастичного скарбу. А що як це тільки казка, і від її дотику чарівне видовище зникне, розвіється? Що вже Наталка, мале та дурне, а й та зраділа обнові. За власною ініціативою безбабиного підказу прошамутіла Сибі що мало означати подяку. «Нема за що!» – сміючись, одмовила Ніна, схопила маля на руки і поцілувала в малинові щічки. Лише тоді посміливішала Таня. Мов би переконалася нарешті, що це не казка, не сон. Тихцем наблизилась до Ніни і гаряче поцілувала їй руку. Досі вона так шанувала тільки бабуню, та й то в особливих випадках. Ніна перестала сміятися. Нахилилась і поцілувала Таню в русяву голівку. На очах у принцеси блищали сльози. Андрій Степанович, зворушений добротою та увагою дружини, одверто пишався нею. Свічочки гордості та вдячності світилися і в очах Галини Федотівни. За кілька хвилин обоє дівчаток уже гуляли на подвір'ї. Та не здавалося, що на неї заздро дивляться не лише всі довколишні вікна, а юсеньке місто. Аж тоді дорослі сіли за стіл. Галина Федотівна рада б запросити на урочистий сніданок і Вероніку Юзефівну, але стара тепер днювала і ночувала в інституті. Ніна з гумором розповідала про свої митарства в Москві. — Місто величезне, гудом гуде, і в голові у тебе той гуд стоїть, на мозок давить. Слова наче й невеселі, а Ніна, знай сміється. «А ми тут листонош очим мало не посліпли», прохопилася докором Галина Федотівна. Хоч і вдячна невісті за гостинці, а серце, бач, не витримало. Ніна спокійно пояснила, щодня збиралася писати. «Але що напишеш? Так вимучила мене доля нашої картини, так хотілося сповістити вам щось певне, остаточне, прийняли її чи ні». А тут ні теніси. Ващенко відкоркував видобуту з рябої ніниної сумки пляшку, довгу й вузьку, як шия у чаплі, налив у келихи янтарне вино. По кухні струменів приємний паморочливий запах. За твій приїзд, ніно. За все добре, докинула Галина Федотівна. Ніна підняла келих. Якусь мить дивилася на променисту рідину, потім проказала. За вас, за дітей, за наш золотоверхий Київ. У голосі веселої пустунки чомусь бринів смуток, а може, Андрієві так здалося? Воно мало смак березового соку, яблуневого цвіту, лісової ягоди, наче все найсолодше й найтерпкіше, що бродить у плодючій землі од весни до осені. Змішалося з п'янкою снагою виноградної лози, опромінилось щедрим сонячним теплом. Андрій Степанович з цікавістю розглядав чаплену шию пляшки, на якій, мов на мисто з дукатів, виблискували медалі. «Подобається вінце?» – спитала новістка. «Добряче», – похвалила свикруха. А чоловік мовчки налив по другому келиху собі й дружині. Мати свій недопитий прикрила долонею. Мені й обід готувати й дітей доглядати, годі. Ващенко задумався, згодом спитав. То як же з картиною? Можна за успіх? Тепер уже можна. Коли смакуючи відпили по кілька краплинок, Ніна розповідала далі. Тільки вчора вранці нарешті сказали нам, що фільм прийнято. Правда, по другій категорії, але богі з ним. Я відразу за чемодан і додому. Вона обвела кухню сміхотливими, щедро забарвленими синкою очима. І ось я тут. Були зауваження? – спитав Андрій. Ніна знову зайшлася сміхом. Як їм не бути? Адже фільм незвичний, наукова фантастика. Дія відбувається десь на далекій планеті. І кожен, хто виступав на переглядах і в Києві, і у Москві, говорив так, наче сам побував на цій планеті, і тільки йому одному відомо, яке там життя-буття. Ну і насміялась же я з них. А наш режисер, що й казати? У голові лікаря майнула згадка. Пригашені Юпітери, нервова метушня в зйомочному павільйоні, літня людина з нездоровим одутлим лицем, нахилившись надземлілою міною, шипоче їй благальні слова. «Уявляю собі вашого режисера». Так і до інфаркту недалеко. А він, бідолаха, завжди щось ковтав. То валідол, то нітрогліцерин. Тепер наступить ще один етап – преса. Знов хвилювання, переживання, удари по самолюбству –